Varmt välkomna till Det borde du veta. Frågesporten med allmän bildning i centrum. Jag heter Johan Ågren och med mig i studion så har jag Amanda Bergsjö som domare. Hej hej! Hur står det till? Det är jätteglatt idag. Det är ju första kraftfinalen. Ja, det är därför det är jätteglatt. Äntligen! Ja. Nu så händer det grejer. Ja, Äntligen. nu går vi framåt. Ja, och de som tävlar idag är alltså Samuel Jakobsson och Fredrik Sjölund. Hej hej! <laughs> Fredrik, hey, Fredrik tar en till oss. <laughs> hej hej! Uh, hur, känns, hur tycker ni det känns nu när ni kommit ända hit? Helt okej, ok, 5 av 7 <laughs> Konstig skala uh, Ja, 6 av 7 säger jag <laughs> det är ju väldigt, väldigt roligt att ni har kommit så här långt Och det är några spännande kategorier idag Vad väntar oss i programmet om Ja, alltså som vanligt har vi ju momentet Vem där Där vi har klippt ihop lite klipp som ni ska gissa på Vilken känd person som det ska gestalta Därefter så testar vi era nyhetskunskaper denna vecka Med nyhetsquiz De två kategorierna i denna veckan är Svenska kändisar och natur Och som vanligt så inleder vi med musikfråga Vad innebär den? Ja, vi ställer tre frågor om den här låten och eh, ni ska svara på dem under låtens gång. Och sen visa papperna för oss när ni har skrivit ner svaren. Ja, enkelt. Uh, jag tycker vi kör igång med Men, den direkt. Ja, jag du ställer frågorna. Ja, okej. Okay, tack. Uh, denna låt blev känd genom en Rockyfilm. Vi undrar vilken då? Genom en vadå? Rockyfilm. Okay. Uh, vad heter gruppen som gjorde låten och hur många Rockyfilmer har det gjorts egentligen? Det är de tre frågorna. Är ni med? Ja, eh, okej. Okay. Det är alltså Rocky-filmer, inte film filmer där Rocky medverkar i. Inte, nej, Rocky-filmer. Okej. Okay. Oh. Är det som vi är frågade efter. Ja. Oh. Alla... Allt klart. Kör. Då kör vi. tid. Nu hördes jag här. Ja, men det var jättesnyggt. Uh, Prata här på avor. <laughs> ja, men det är snyggt. Uh, I of the tiger, om man kunde gissa sig till det, har varit med i Rocky. Uh, någon gång. Ja. <laughs> <laughs> uh, vi hade, det är ju musikfrågan här på PIT FM Studentradio 92,8. Ni lyssnar på Det borde veta med mig, Johan Ågevin och Amanda Berger. Yes, och vi har våra två tävlande med i studion som heter Samuel. Och Fredrik heter jag. Spännande. Eh, vi hade precis musikfrågan. Mm. Eh, och frågan var ju eh, vilken rockefilm rockifilmlerna blev eh, känd genom den här låten. Och vad heter gruppen och hur många rockefilmer har gjorts egentligen? Vi kan och. ta Samuel som får börja svara. Uh -huh. Ja. På första frågan, hur, vilken eh, blev är känd genom? Ett. Det är fel tyvärr. Fredrik? Jag sa Rocky 3. Och det är allt. Är <gri> Nej men det är din låg <gri> <dag. gri> Va? <gri> <gri> Otippat Vad heter gruppen? Europe Nej, nästan. ABBA Nej. Är det JC? NWA Notorious B.I.G <gri> <gri> <Gri> Fredrik Jag skrev Survivor <gri> Och det är rätt Jag ska inte ta domarrollen känner jag Nej. <gri> <gri> det är rätt Jaha. Och, De säger det så många gånger i låten Tänkte jag på sen, vad det kan inte vara det vad? som alltså säger Survivor. Uh, eye, of ah, Survivor. Nej, eye of the tiger. Nej, de fångar ju Eye of the tiger. Ja, spelar roll. Gå uh, vidare. <laughs> uh, hur många rocky har gjort egentligen? Samuel, sju. Nej, uh, tyvärr. Det är fel. Uh, jag sa fem. Uh, fem är rätt. Det Fan. Grattis, Fredrik. Till Tack. tre poäng. Och Samuel, det finns fler poäng att plocka. Ja. Oh. <laughs> Ja, men du, du har ju chansen att komma i kapp i nästa moment. Amanda, vad väntar? Ja, nu väntar vem där? och då har vi klippt ihop lite klipp som ska gestalta en känd person. Och när tävlande tror sig veta vem det är vi söker så säger den sitt namn i mikrofonen och skriver sedan ner svaret på sin lapp. Svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng, svarar man inom 40 sekunder får du två poäng och efter 40 sekunder får man ett poäng för ett svar. Glasklart. Ja, ja, men helt tok. Ok. Yes. Då frågar jag vem där? Jag tror det passar mig. Finns ingenting som hindrar. Om vi förstår vad det. Är. Det sägs att det var Andersson som införde lösviktgodiset i Sverige. Det är väl... Jag fattar inte det. Det är tråkigt. Vi måste vara glada. Vad ja, ah, Fredrik. Fredrik. Hur är det med, med, med, med, med, med, med hur det är hosta, tack, när man med hur ah, Är det svårt med Vad du? VM i brottning i Göteborg 1977. Där, världsmästare, Europamästare, olympisk medaljör. Du, alla på bloggen, de har ju lite frågor till dig om DWCW-tiden. Nu vi hoppar fram till uh, Moskva OS 1980. Leo Honka, förbundskapten. Han har bara ett problem, hans guldkandidat nummer ett, Frank Andersson, är spårlöst borta. Var är du någonstans? Ja, utanför stad. <laughs> det var i... Här i Köperalm borde det vara. Nej, det nej. var i Gratt... Nej, vad heter det? Ett härans liv. Ja, jag. exakt, ja, just. med Filip Fredrik. Eh, ja. I, ja, båda svarade faktiskt rätt. Det var ju Frank Andersson som ni hörde i... Ja, var. Vem där? Men jag jo, gjorde ja. det lite snabbare. Mm. Det gjorde du. <laughs> Men jag hörde att de sa Frank Andersson i början där. Ja, det är då jag som har klippt ihop de här och jag fick inte till bipet. Äh, Okej. Okay. <laughs> men det var, det var ja, spelar roll. Jag hörde bara bip Andersson. Ah, okay. Ja, <laughs> men han är ju ihop att det är han som förde in lösgodiset i Sverige. Vilket, ja. Och ja. också skateboarden. Lösgodis, det han, han bodde ja, faktiskt men... tillsammans med Hoa Hoa, han som vann på spåret flera gånger, kraftsportsmannen. Och det finns en rolig historia där han säger jag ska gå ut och köpa mjölk och sen var han borta ett år. <laughs> ja. Kommer tillbaka det, med mjölk? Underbart, tror jag. <laughs> ja. uh -huh. uh, Frank Andersson är ju en världskänd, äh, världskänd äh, kan en uh ja, men Han är ganska känd. Helt okkänd. Ok <laughs> Helt okkänd ok ok faktiskt. Uh, men vi kör vidare. Ja. Uh, Hur många man... poäng fick vi? Samuel fick och Fredrik fick två. Yes! Eh, snabbt där Samuel. Då tar jag redan på tre poäng. Ja, och tar en sportfråga för sportklubben känner jag att jag kommer att vara som sc men ja, Den ska du ha Samuel. Ska ha. Mm, mm. Eh, men nästa, nästa moment i det borde du veta. Vad är det? Ja, det är nyhetsquizen och det är nu då som vi kontrollerar om våra tävlande. Hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Och under en minut så kommer Johan att läsa upp nyheter och någon tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Samuel, du är tävlande Woo! Är du redo? Det kan jag vara. Yes, då kör vi igång. Fotbollsmagasinet Offside släpper ett magasin om hockey. Eh, falskt Det är falskt. Högsta domstolarna kommer fram till att det är ett upphovsvettsbrott att sprida bilder på nätet av offentlig konst. Eh, falskt Det är sant. Mythbusters kommer tillbaka till tv rutan som en reality-serie för att hitta det som ska bli den Det är sant. Klädföretaget Tiger of Sweden blir ny kostymleverantör till Hockaway HV-71. Sant. Det är falst. En man i Toronto blev gjälskytt när han var på en minnesstund för en vän som blev gjälskytt. Sant. Det är sant. En grupp som nyss har skapat i Michigan protesterar mot att det ska finnas fler protester. Falskt Det är sant ja. Läkarförbundet SLF har i veckan gått ut med att det har det funnits. Eh, om det hade funnits ett särskilt trick Som det hjälpte att minska dig vikt så hade vi sagt det eh, Sant Det är falskt Jimmy Fallon kommer att ersättas i The Tonight Show efter säsongen av Tr Trevor Noah eh, Falskt Det är falskt American Idols femte säsong avgjordes i helgen och vinnaren blev Laura Hillman Falskt Det är falskt Och New Yorks ta taxichaufförer har blivit förbjudna att flirta med sina kunder eh, Det får vara sant Det är sant Yes de har också blivit förbjudna att ejakulera på dem. Oj. Trist. Känns... Ja, hallå, låt dem ha Känns något lite... roligt. Ja. Kul. Fredrik, är du med då? Ja. Då kör vi igång. En före i Kalifornien körde nästan ner för ett stup men vi hade vägstaket. Han lyckades ta sig ur sin bil och blev strax därefter påkörd av en buss. Sant. Det är sant. Joseph Kony, känd från Kony 2012, <laughs> har fått ett nytt genomslag efter att han gått ut och sagt att Illuminati förstörde hans liv. Falskt Det är falskt. En man i Tröleborg dog efter att han träffats av blixten samtidigt som han åt Gud i måndagsmorgon Falskt Det är falskt. Barn utanför London tog och bildade en mänsklig pil och pekade vart en misstänkt brottsling för att hjälpa en polishelikopter att lokalisera den misstänkte. Sant. Det är sant. Efter framgångarna i Mästarnas mästare var Kevin Ek blivit värvad i dubbeldusch. <laughs> falskt. Det är falskt. Nordea hjälper sina rikaste kunder att flytta sina pengar till ett skatteparadis. Sant. Det är sant. En nyhet på studentflagsmarknaden är att det finns ett inbyggt wifi i varje flag som man aldrig ska behöva vara utan nät. Sant. Det är falskt. Svenska Joachim Lanke donerade 50 dollar till Bernie Sanders kampanj och kräver nu dessa tillbaka. Falskt. Det är sant. Falskt. Det är ju olagligt att donera pengar om man inte är amerikansk medborgare. Ja. Till president oh, Förlåt, han ska svara fel. Visste Visst, du inte det? Kan de ta mig? Shame, shame. Kan, de, kan de ta mig för det att jag att ja, jag Ja, det så... är olagligt. Ja, va? absolut det olagligt. Du måste vara amerikansk medborgare. Det är olagligt att svara fel också på frågor. <laughs> det borde du veta. Ja. ja, det borde du veta. Ja. <laughs> Speed One med dua lipa här på eh, det borde du veta. <laughs> <laughs> Varför han är, är vi någonstans, såns? Är, okay. är vi på väg. <laughs> <laughs> uh, vi har betat av en ganska stor del av programmet. Vi har bara en uh, kategori kvar, säga. Kategorier. Jo men alltså en ett moment. Av menar. Uh, ja vilka är de två momenten då? Eh, natur och svenska kändisar och eh, under kategorierna så gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. om man fel så går chansen över till motståndaren och vi börjar med natur. Härligt! Ja. Det här är alltså den Kul. lättaste frågan som vi har haft. I... Ah. Ja, men, säg inte så om vi inte kan <laughs> det så blir det bara mer pinsamt för oss. Ah, det går. Shots fired! Uh, vi kör! Var redo Frågan är Våren närmar sig med stormsteg Och ljudet som vi hör är ett säkert vårdtecken Fredrik, fiskmås Det är fel Samuel, yes, det är också Aj, fel Det är tra Va? tranor Va fan? Skulle det alltså vara den lättaste frågan <laughs> Ja. Okay. Har du varit med det borde du veta förut De har aldrig kört en lätt fråga i liv. sina liv <laughs> eh, men vi Kör vi igång med den i västern Ja. Eh, vem var det som upptäckte elementet syre? Samuel Samuel eh, Jorden Eller mänsklighetens historia Det är, är, det fel? är fel Pass Carl eh, eh, Wilhelm Scheele Vilket ämne i det periodiska systemet ligger bak, bakom förkortningen FE? Fredrik eh, Järn Det är korrekt GPS används för att hjälpa till att navigera ibland I eh, annat naturen Men vad står förkortningen? Samuel eh, Global Positioning System Det är korrekt Var kommer saltet i havet ifrån? Fredrik Mineraler. Nej, det är fel. Samuel, berg, ja. salt liksom. Ja, berggrunden. Ja. Yes. Eh, vad kallas den plats där Sverige, Norge och Finland möts? Sve, eh, Fredrik, tre riksröset. Ja, det är korrekt. Smygehuk i Skåne är Sveriges sydligaste udde, men var hittar vi Sveriges ostligaste udde? Ja, pass. Jag pass. kan inte det här. Ja, eh, Passus. På ön Kataja. Kataje mm. är det finska ordet för växten En som eh, i takt med inlandsisens avsmältning kom till Sverige via vilket land Va? I, i takt med förlåt. Inlandsisens avsmältning Så kom enen, alltså växten Busken till Sverige via ett land vilket Danmark Vad heter det? Samuel och du svarar Danmark. Det är Korrekt. <laughs> Oj, snyggt. <laughs> det de tre skyddade nationalelvarna i Norrbottens län är Pete Elv, och Fredrik Luleelv. Nej, det är fel. Samuel. Samuel elv. Nej, det är fel. Det är Tornelv. Ah, <laughs> vad innebär det när solen står i zenit? Fredrik, Fredrik. Rakt ovanför. Det är korrekt. hur många nollor är det i talet en googolplex? Samuel. 12. Det är fel. Fredrik eh, 26. Det är fel. 100 stycken nollar. Eh, och vilken kontinent är en enda i världen som inte har några aktiva vulkaner längre? Fredrik. Kör. Eh, Oceanien. Det är rätt. Det, nej det är fel. Oceanien är vet. Australien. Ja men ja. Oceanien är inte en kontinent en världsdel nej. wow, det borde du ja. veta Australien är världens minsta kontinent eller världens största ö välj själv ja. men inget okay. poäng på den då nej, det blir, nej. Det. Nej. Fast, det, blir det Fast, inte. va, hallå, jag kunde det svaret fast, vad hette du? Samuel ja. Ja. Och det var efter att vi hade sagt svaret ja. så jag fick inte en chans att svara på den frågan det här är skandal, jag ska ringa Peter ja. ska ringa PT? Nej. Uh, vi kör igång nästa fråga yes i put Sweden on the, on the map in the world and I put now also France on the map in the world, so... Är Fredrik, Slaten i Brynjövich. Det är korrekt. Det är korrekt. Och kategorin är alltså svenska kändisar, yep. om ni missade det. Jag tog tvungen svara snabbt <laughs> jag, kunde inte, jag hade inte tagit den. Nej, uh, men vi kör igång. Vi uh, vilket landskap tilldelas kungen att bli härtiga han Manfredets? Fredrik eh, Östergötland Det är fel Samuel Helsingland. Det är fel, det är Jämtland Horde ja. <går> jag kan. Gunilla Persson är ju mest känd för sin medverkan i svenska hollywood Hollywoodfruar Men började sin karriärsbana i media på ett stort svenskt mediebolag Vilket då? Samuel SVT Nej, ja, det är fel Bonnier Det är fel, det är Sveriges Radio En av de svenska som verkligen har gjort, sig, äh, gjort ett namn för sig i USA Ställan Skarsgård En av de många filmerna han medverkat i Pirates of the Caribbean Vad het hans karaktär i filmerna? Samuel, jong uh, Silver, nej. Nej, det är fel. Uh, David Jones! Det är fel. Footstrap, Fan. Bill Turner. Fan. Oh. profilen Edvard Blom har gjort sig känt som en stor förespråkare för traditionella studentlivet i Sverige. Enligt Edvard förknippar studentlivet traditionellt med en söt spritryck. Fredrik, uh, den heter Punch. Det är korrekt. Jan Öyvind Svan har gjort sig känd i tv-programmet Fråga Lund på SVT men också för ett mycket sär eget attribut. I Fredrik, han har glasögon som delas på mitten. Det är rätt, det är korrekt. Susanne Röjter är en av Sveriges mest hyllade skådespelare som märk, eh, verkat i många genrer i både filmer och teater. Vi heter Humor-gruppen. Fredrik Lorry. Det är korrekt. 1993 deltog Victoria Silvstedt i Fröken Sverige. Vilken placering fick hon då? Är det är väl tiden ute andra plats uh, A Royal Affair, The Danish Girl och Ex-Makerna Samuel F Felicia, eller Elisia Vikander Elisia Vikander Elisia Vikander, oh, är det. Fan. det är vet. Okej, okay, yes Tuvande uh, måttning känner vi igenom hennes framträdande på teaterscenen Eller hennes många uh, filmroller Men november 2004 fick hon ytterligare en titel Utdelad prins Joachim i Danmark Vad var det som hon blev utnämnd till då? Samuel, schysst hångel. <här> <här> Nej, det är fel. <här> <här> <här> Hertiginna. Nej, det är fel. Hon blev en av fyra svenska H.C. Eh, Andersson-ambassadörer. <här> vad heter Svårt. låten som Anna Bok... ABC! Nej! <här> <här> <här> <här> Va vad heter låten som Anna Bok skulle framföra under Melodifestivalen 2006 men som diskvalificerade efter låten redan deltagit i Moldavien 2014? Pass, pass. Himmel för två. Och ja, det var det. Vi kör igång sista låten. Och vi lyssnar på The Chainsmokers Don't Let Me Down Feet Daya Så vi tyvärr får fade ut lite och ha lite snyggt här i bakgrunden Ja, men nu vet ni vad den heter så att ni kan kolla upp den själv ja. <laughs> Wow, <laughs> <so> pragmatiskt <laughs> <laughs> uh, Men vi har ett resultat Det har vi och det är så himla spännande uh, Ja, jag går rakt på saker egentligen Samuel, du fick hela 13 poäng idag nice. och Fre ah, högt. Fredrik, hela 17 Woop, woop, woop, woop. Känner ni att ni borde veta någonting i dagens program? Nej. <laughs> ja men bär, Vart salt kommer ifrån? Det var väl dumt på det. Ja. Mineraler. <laughs> Lite sant i och för sig. Ja, ja. Ja. Vi, vi pettar ju här i Du borde veta. Uh, frågan om tranan, borde ni kunnat? Nej. Nej. Jag det måste protestera. för att Det borde ha varit yes. Det borde ha varit traner för att det var så det var. Och det är det första vårdtecknet i alla fall i Skåne. Ja, hejdå. Notorious B.I.G. <laughs> ja, vi ska avsluta programmet här. Ja. Uh, nästa vecka så tävlar Katten Lander med Martin Hallén Almeros. Spännande. Kommer du kul? Jättekul. Men vi tackar för oss här på Pita FM studentbran 92.8. Och vi ses nästa vecka. Ja, hej hej. Ha gott, Hej då. Hej då, hej då.